який облаштував собі кабінет у школі. Вдвох поїхали до хати читальні, що розмістилася, тимчасово, сказав Бундик, при сільській церкві. Власне, не в самому храмі, а в прибудові до нього, де досі самотньо доживав віку отець Петро. Бундик заявив, що для попатори кімнати за розкіш, і неоднозначно здав. То ще баба надвоє гадала, що тут тимчасове, Читальня чи опіум для народу? Маленький, худий, ніби тримався тільки божим духом і сивий як лунь, священик покірно сприйняв таке рішення. Забрав ікону з постіль, одежину, кілька мисок і перейшов у маленьку комірчину, в якій іще й досі стояв розписаний квітами дерев'яний куфер, куфер-скриня придане з дівочого посагу покійної пані матки. Щоб поставити ліжко, куфар довелося б винести. Водця рука на те не піднялась, склав до нього свої пожитки, навіку постелив постіль, так і спав. Щоб переночувати і помолитись, місця вистачило. Отець Петру якраз читав молитву, коли почув за вікном голосне іржання. Визирнув у возеньке віконечко комірчини – і вгледів бричку, що з неймовірною, як для цього виду транспорту швидкістю, наближалася до церкви. Він упав на коліна. «Господи, спаси і сохрани!» «Хто знає, що ще придумали ті двоє, що намилосердно шмагають коня? Може, і звідси його виженуть, а то й взагалі з рідної землі витурять. Але їхали вони не до нього». Твома вихорами вірвалися до хати читальні. Задиханий, червоний від гніву, розкуйовджений і схарапуджений, як гнаний ним кінь, бундик люто цьохнув батогом біля самого ливкового вуха, замахнувся пужаном. Ти що ж це, гаспедоробиш, га? Ти що ж це, мать твою? І завідувач хати читальні значиться, і відьмак ворожій заодно. Та як про таке дізнаються у районі, нас усіх тут на порохнозі друть, і за вітром пустять. Отако, фух, і нема. Ескулапа він із себе корчить. Ти вчився на нього? Документ у тебе є? А як нема, то сиди сидьма біля книжок і нарипайся. Бо не подивлюсь ні на що. В поле відправлю землю орати, або в ліс дерева валити. У нас амбулаторія скоро відкриється. У районі буде лікарня, а в області вже є. От там і повинні лікувати людей. Там, чуєш? Спробуй тільки ще хоч раз. Тільки хоч раз спробуй, я тобі... Левко хотів був заперечити, це якась помилка, і він ніколи не називав себе лікарем, ба навіть не думав про таке. Ну який же ж справді з нього лікар? Але якщо можна допомогти людям, то чому б це не зробити? І виходить же в нього, хіба ні? Хіба хтось скаржився, що після його допомоги не стало краще? Та за 10 років і він навчився у Костоправа мантрики стільки, що інститут у цій справі не дав би більше. І дар Божий діло не останнє. А Тадей говорив, що йому дано від Бога. Але тут уже Платон гнівно нахмурив брови. «Но-но, ти кинь ці попівські та боржуйські штучки, Левку. Може, ще й молишся разом з отим пережитком минулого? І чудо природи із себе не корч. Теж мені провидець, шаман ворожі, доктор Самогук». Руки в нього особливі. Настоянки з мухоморів проти радикуліту він робить. Будемо вважати це першим попередженням. Ще раз про шаманиш. зберемо комсобольські збори, вліпимо до гану і з хати читальні на всі чотири сторони. Я ж тебе по старій дружбі в пам'ять про брата твого Тимоша пристроїв, а ти думаєш, як грамотій, то й замінити тебе не буде ким. Знайдуться. До чого тут шаманство – і ворожіння. І хто б іронізував про проведення, але не Платон, бо він так і би знати, що є над людьми вища сила, і вона не обманула карою його родину та його самого. Кажуть, що Платон мав тоді руки сім. Його батька Івана Репету того літнього ранку страшенно розізлили сороки. Вони звили собі гніздо на високому осокорі біля хати Андрійчуків, і ще давніше, ніж Репета, оселився у ній. Рядовий царської армії Репета що тягав кулемета і стріляв з нього на німців та австрійців, колись крикотухи вже виводили тут своїх пташенят. Поранений на тій світовій бійні, він перестав у приймі до солдатської вдови і змушений був терпіти галасливих чорно-білих сусідів, які не звертали ніякої сінької уваги на нового господаря. Кожної весни сороки підрихтовували своє гніздо і кожного літа виводили сороченят. Між господиною і птахами було укладено негласний паритет. Сороки ніколи не хапали у гамненому дворі курчат і качат, а люди не чіпали їх і не займали сороченят, які іноді перед тим, як вилетіти у світ, випадали з гнізда, і бігали у садку. Цього разу пара сорок знову щинила гвалт, бо неслухняні чада, намагаючись скоріше вилетіти з рідних пенатів, на своїх ще незміцнілих крилах опинилися у траві. Іван Репета, затятий мисливець,